Això és el Mallorca en xarxa Un programa de ràdio o no Per saber què fan les persones amb les noves tecnologies Abans que no siguin vees Aquest programa que avui feim és l'últim abans De fer el fin de fiesta Les pelotes D'aquesta dotzena temporada Veniu en directe a les 20 del vespre A una mediterrània i veureu com fem això, o oh, oh, si sí, posam-se llum i enroscam una bombeta. Avui hem desat la catana després d'haver-nos passejat per Sant Gol a les festes patronals i acusistes ja hem hagut de demanar a una Sònia que vengués a controlar perquè rumoreja que en Joan ha escapat d'amagat amb la senyora. Senyora? No no, no, no hi és. Ara em puc imaginar perquè sempre li la porta del... Eh... On era? Ah, sí, sí. Um, això és Mallorca en xarxa, un programa de ràdio que se pot escoltar de moltes, moltes formes. Han diferit, gravat a tota hora per internet. Els capítols sense sonar mm, mirau Mireu la secció a la carta. Uh, a través de les zones gregorianes fullinglànies els dijous del 20 del vespre i els dissabtes... Bé, el dissabte no sé si ja vos dediques a les 12 perquè no, ja vos dic que jo no m'aixec. Ah, ja, aquí hi posen la cinta tenim una cintes així d'aquelles com el CSI que ui, ui, ui, i hi posen el programa ha semblat un puix però bé. Bé, que, que podeu escoltar pel 98 de la FM mm, també a les mateixes hores del directe o el diferit directe, que són les 20 del vespre dijous i les 12 del matí dissabte, també ho podeu fer a l'enllaç de la nostra web. Voleu que la repetesqui? No, no, no. Ah, si teniu un de baix, un Ubuntu phone o un Ubuntu tablet, doncs instal·leu-vos l'Urradio i cercau Ona Mediterrània. Si no ens escoltau, és perquè no voleu ens podeu enviar telegrams que llegirem a qualsevol moment de la nostra vida i vos respondrem respondrin um, els podeu enviar <ríe> els missatges a telegram.me barra mexenviu no ho de confondre aquest amb el canal de notícies telegram.me xarxa si no sabeu com s'escriu xarxa malament rai uh, tenim correu, twitter, facebook, trindergrinder i de tot, basta que ens cerqueu per trobar-nos D'aquesta que vos parles, l'UV especial cibernètica morta, un accident llei, eh? i reconstruïda amb una nova versió de Qt per fer aquest programa tan esborbat que feim. Bé, res, que som en Joan Subruxipu, l'UV, més diarà-xarà de, de la ràdio Ciber. començam! Avui vinc de un dia que celebram el Dia Mundial dels Refugiats i esperam demà que sigui l'Internacional del Yoga i el Sol i l'Europeu de la Música una juerga, vamos farem aquest podcast radiofònic des de Cano el Cabela, les coordenades Geo, dos punts, paga tiles de los mapas sombra ya avui parlaran de robots, finançament i del que sigui que vulgui parlar el Capità tot això amb en Xavier Bernada arroba xevib Uh, amb V baixa i amb V alta Xe Vip uh, és el senyor Osmista d'OSM d'OpenStreetMapa no, d'Osmosi uh, tendrem també a en AngelPuig arrobaPuigM estartapejador de coses molones tendrem també LoCapità o Capital loMeuCapità arrobaCapità con ella amb, amb G em vos agrada aquella lletra nova la G uh, me'l falta la UE Ah, el control técnico na Sonia Domènech señora que no es la que me ve a tocar ni res, ya vos os doy cara, y en representación de la asociación, yo del Brexit no opino porque aparte de que me la suda no nos sé inglés e eh, intercoño no me ha dicho qué de opinar yo de deja, en Joan Com cada dia que venc aquí, vos diré velocitat continental, d'embarenar de, de, de o, o continental, de continent, lo que vulgueu que la nostra sintonia és una cançó publicada avall llicència Creative Commons uns 3.0 sèrbia de tipus d'atribució que no permet haver derivada, que es diu Balkan Concept de Sanya Illich and Balkanica. Amb les notícies escoltarem ColdFusion the Second Jump de Zero Page amb llicència d'atribució que s'ha de compartir en la mateixa llicència. I per amenitzar la conversa escoltarem molt, molt baixat Scientific... Escoltarem Scientific Progress ara sí, o Scientific Progress de Mark v barra D Moiler Sabeu que ens agraden els noms difícils. Publicada amb llicència Creative Commons d'atribució i sense ús comercial. A més, tota la música que són el programa serà publicada... Estarà publicada amb una de les llicències de la Creative Commons, perquè ens agrada tot lo i, i, i ens agrada compartir-ho, també. Ara, però, com el que hem de fer és pagar el lloguer de Canal Cove, sentirem uns anuncis. Estau escoltant Ona Mediterrani el 98.0 de la FN. Bon dia. Una Pep Lemon, per favor? Disculpi, com diu? Pot una Pep Lemon? I tant. Bona elecció. Pep Lemon està fet amb llimones 100% de Mallorca. Troba els locals Pep Lemonitzats a www.peplemon.com i demana-la. Bon dia, Sònia. L'iPhone se m'ha espanyat i no sé on dur-lo. Santi, no coneixes Nexus? Els seus tècnics són professionals i de confiança. Els hi ordinadors, mòbils i les tablets de casa i de l'oficina. Trobaràs Nexus al carrer Aragó 24 de Palma. telèfon 971-914570 i a la web nexuspalma.com Mellicotó, camisetes mallorquines. Una marca i llenca farcida d'enginy i gràcia creant camisetes, xapes, tasses, carcasses per a mòbils i molt d'altres productes personalitats. Tot amb un esperit jove, graciós, rebel·ler i molt mallorquí. Per a més informació i encàrrecs, visita la nostra pàgina web www.melicotor.com o telefona-nos al 871 934 438. Enfor... EcosTor Necessites consumibles cartutxos i tòners per impressora i que siguin de la millor qualitat? Cerques els millors preus i entrella gratuïta? Ho tens fàcil! Ecostor a Avinguda Comte Sallent 29 i també al carrer Aragó 6 de Palma. Telèfon 971 72 82 76. La teva tenda taronja, cartutxos i tòners. Ecostor. Lliurement gratuït a domicili. Trobaràs tots els nostres àudios i programes ja a mesos a 3 www.ivox.com També disponible per a dispositius mòbils. Escoltes Mallorca en xarxa amb en Joan Subarushipo. I aquest és el moment que ens agrada tant, on donam la benvinguda als nostres oients i les nostres oientes, mentre esperem una telefonada... Mm, no, en lloc d'una telefonada ens ha entrat el o capità, oh capità Senyora, per la no. finestra. Que sàpiga, senyor capità, que... Que, no, és que la senyora n'ha vengut avui a, a fuit amb en Joan. Espereu un moment, um, capità. Seix, apropiadament, perquè en aquest moment ja això és un, un desgavell, això és incontrolable uh, i la qüestió és que, uh, pues de, que la senyora que vos toca avui no és la mateixa, no sé qui és perquè nostra Senyora ha anat amb en Joan han fugit o fuit i, i estan en Paradello Desconocido o fullats oh, yeah. o, sí, o alguna cosa han fet no sé, no sé què ha passat aquí però avui no tenim a ningú ni baix de sa taula ni amagada, no ho sé és una cosa eh, estranya doncs Uh, que, que no ha de ser estrany en aquest programa bé uh, donem la benvinguda als nostres convidats, aquest és el moment que ens agrada tant en, en el que els deixem xerrar, però curtet perquè tenim gent en el telèfon hola Àngel tal? bé, jo sentado i mirando para adelante <laughs> que és un motiu recursiu capità hola, analista polític. aquí va ser el Birle per mi el telèfon tenim en, en Xavier, hola Xavier Buen día. Ei, bon dia, interessant. Avui serà un desgavell, però d'aquells d'aquells guapos guapos, ja, ja ho veuràs tu. Doncs tenim en el Xavier, perquè el senyor ha fet un robot, i és una cosa que <ríe> ja m'agrada dir-ho <ríe> molt, molt, molt, o molt. De fet, eh, ens agrada dir que és un robot, perquè imaginàvem un Mazinger Z allà, amb les coordenades seguint-nos i dient, a on ets, a on ets, ets a la sa... Tile, sa... en esquadradat del mapa, 185.304, ehm um, 4.448.002 1936. Exacte. I s'ha zeta ja ja la deixem de banda. Uh, Xavier, atura'm perquè estoi estoi això, descontrola-ho avui per, te tenim perquè tenim aquest robot com de, clar, ja ha perdut Esconil ha perdut la senyora, no, no, aquí no compareix ningú i de sobte s'obre sa finestra entre el capità i en Àngel també, <laughs> entra en el capità, jo no sé què ha passat però han convidat a en Xavier perquè ha fet aquest robot, però és un robot de Telegram és un, és un bot que um, no li lleverem importància perquè encara que no me deixi 2 quilòmetres d'alçada el que sí fa és donar nos les adreces però això ho xerrem després perquè no vaig pensar fer les preguntes d'encalentiment del darrer pic i te tenim aquí, ara que te tornem a tenir en, en tema important te farem, farem aquelles preguntes que, que són, són nostres i és per conèixer en Xavier. qui, ha, qui Quin Xavier s'amaga darrere aquesta veu? Doncs Xavier, dos punts. Um, Digue'ns un sistema operatiu i un per què. Uh, un Unix, bueno, un Geno Linux. I per què? Perquè bàsicament... Em permet fer el que vull. <laughs> Bona resposta. Amb quina distribució tens? Jo actualment treballo amb, amb un Ubuntu, però no he, la veritat és que n'he provat bastantes i al final és la que més o menys em serveix per, per el que vull fer. I quin escriptori? Aquí ja comencen ses bufetades. Uh, amb l'escriptori no sóc molt Mikis sinó mm. que amb qualsevol, bàsicament perquè pugui fer servir els programes que faig servir però treballo tan bonit i simplement perquè és el que porta per defecte. Però amb què pugui obrir un terminal i el navegador a vegades serveix. Mm -hmm. De fet, jo m'agrada molt Unity perquè va ser amor a primera vista. És com, oh, és com jo entenc l'escriptori, però no és everybody's cup of tea, com diuen... Bueno. Va, per això pots canviar sí, de, de fet és, és una de les coses per les quals ens agrada tant el Geneo Linux perquè si no t'agrada una cosa la canvies per una altra que sí t'agradi però bé um, recomana'ns un podcast si n'escoltes un podcast Sí. Uh, n'escolto uns quants a part del vostre eh... Oh. Uh el que vaig descobrir gràcies a tu el de trajecte final oh, som boníssims i som seguint bons. més o menys la mateixa temàtica uh -huh. la... n'hi ha un de la biblioteca de, Tr de Trántor oh. que parlen sobre ciència-ficció, fantasia Mm -hmm. de, de, del món rural, no, la biblioteca de Tranto, del moncanto món... de amariyo. Ya m'encanta també, eh? l'he sentit de moltes vegades, però no sabia que des que ens ho fet un podcast. Se vi present així formalment el capital, el nostre capital on ella, amb, amb Hola, què web, com va? Ha encantat. Doncs, i recoman's una sèrie. Una sèrie a uh... and Tang Cat Fighter. Qui perdó? How en Catchfire, sobre els principis dels anys... Bé, bueno, està ambientada, suposa, entre els anys 70-80, un mm -hmm. mmm, pionès de, de la informàtica que intentaven fer... No, és fictici. Mm -hmm. com a, intentaven fer portàtils, jocs online, i és molt curiós. Boníssim, l'apuntarem i la, la ficarem dins la eh, descripció del de l'episodi perquè pugueu fer això, han de, han de um, compartir sabies, sabies eh, podcasts i sèries. Aquestes són les preguntes de d'encalentiment, però entrem dins la psicoanàlisi bàsica. Mem, Xavier, quin és el de rememe o gifo animat que has enviat? Uh, em sembla que va ser un Facebook. Perdona? Un, el, el típic de tapar-se la cara parlant davant de. És el que està fent el Capet Aragonell en aquests moments perquè està bun de morir, perquè que... <coughs> senyor no, bé així, bueno. <ríe> no crec que no m mos ha... de... no demanis perquè es, es, ha estat una porcada, Capitat. És, és que me poseu Ginebra, jo daigo i, i això passa, mai ha passat, és que jo no, no, no normal si sí, bé, nosaltres continuem com si, com si no hi fossin um, si fossis una pel·lícula, quina series? ostres quina seria o quina podria ser? Uh, el que tu vulguis quina podria ser? ostres, no ho sé mmmm uh... Una que m'agradi, Matrix, per exemple. Ja el tenim connectat a la xarxa de xarxes. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. És de formació professional. I si fossis un programa? Uh... Algum llenguatge de programació, segur. Quin el logo. La... El, el, el, el, el que faig servir més és Python uh -huh. però qualsevol que em permeti fer alguna cosa m'agrada i mem, aquesta és difícil, aquesta és una de les preguntes que més m'agraden a jo per què creus que has de telefonar a qualcú per demanar-li que te contesti l'e-mail que li has enviat? perquè li ha anat a la bústia de, de, de spam <laughs> Boníssima, boníssima. Pues aquesta, aquesta no l'havíem no contemplada encara. Uh, quina seria la primera pregunta que li faries a una, a una intel·ligència artificial? Mm, segurament alguna pregunta d'aquestes trampa d'alguna tautologia o alguna cosa d'aquestes de matemàtiques. Uh. A què fa. Bé, sabeu que... Uh, uh, hi ha un compte a Twitter de Mycroft, el germà d'en Watson, que és intel·ligència artificial que és d'ocadi obert. El germà d'en Sherlock. I què ha dit? El Watson. Oh, és que n'hi ha tanta intel·ligència artificial. Es que falta artificial. cultura, oh, aquesta gent. <laughs> Bé, però la cocaïna, està la cocaïna, ho sabia <ríe> um, Mycroft doncs Mycroft uh, comparteix notícies a Twitter de, de, relacionades amb, amb la intel·ligència artificial Mycroft és un, és un projecte d'intel·ligència artificial de codi obert, però um, n'hi ha un parell, però és únic que jo sàpiga que el servidor també ho és perquè aquí està la trampa de, de sempre. El Twitter... Ai, perdoneu. El Telegram és un programa de codi obert, però el servidor no. Doncs, Microsoft, Microsoft és... no és, no és, no és de Bill Gates. No. Microsoft, Microsoft Windows. Això no, és, que és Microsoft. Que fort. Superfort. Doncs estem... Però en Microsoft havia compartit la notícia de que la, la intel·ligència artificial, no sé d'elles d'ells dels projectes, ja havia superat el, el test de Turing. Així que alertau que vienen. Ja són aquí, ja són aquí. Uh, Xavier, ets més de videoconferència de veu, de text o d'email? Uh, Texte, segurament. Doncs fins aquí jo crec que deixem la, la psicoanàlisi no. que ja sabem qui és en Xavier, sabem que és una persona uh, o oh, dic... oh, que ha passat esteu en de Turent Xavier, ets una intel·ligència artificial? Xavier, ets una intel·ligència artificial? No, crec que no no sé doncs però uh, has vengut per telèfon per dir-nos, per contar-nos la teva experiència fet aquest bot. Com se diu el bot? OSM Bot. Així, OSM d'OpenStreetMap uh -huh. i bot, bot És boníssim perquè és un d'aquells robots que tu pots, a una conversa qualsevol, el pots convocar, que se fa sense cap missatges ni cap lletra ni sense escriure res. El primer que has d'escriure és arroba uh, osmbot fas un espai i te demanarà un text. que Aquest text és un lloc. El que vulguis buscar. Sí, exactament. I què fa A, aquest bot? Les, eh, això és el, el que últimament hem estat treballant, que és el, el mode inline, que, que és una de, les, una de les novetats que durant l'últim any Telegram ha, ha afegit i és molt, molt xula, la veritat. Però bueno, també... Ell, el que fa és que quan tu li fas, li fas una consulta d'aquest tipus ell busca OpenStreetMap o el que tu li has, li has, de, li has posat si busques l'adreça d'un cine ell et retornarà les dades del cinema Genial I Ja l'he estat provant eh? que és, és molt divertit i ara tenim en Àngel Puig col·legent i pitjant botonets i m'he informa Sí, sí, sí, funciona eh? N'he posat arrobaosmbot Othimax, i va dir carrer del, Pere, del bispe Pere de Puigdorfila Amanecer, Palma sí. perquè estàs uh, posicionat les dades les agafa d'Open Street Map uh -huh. bàsicament llavors el que, el, que, el que volem fer és extendre aquest, aquest servei de, de l'inline que et permet et permet fer, fer cerques i, i és molt, molt natural la manera en què ho fa, en què ho fa perquè el, te, bàsicament Telegram té dos modes, és el mode amb comandes, que tu escrius barra la comanda i el que vols, mm -hmm. que és una manera més, De si parlessis amb, amb una màquina, però aquest mode inline <laughs> és molt, molt xulo perquè et, et, et permet buscar d'aquesta manera més natural. Sí, de fet, uh, bé, el primer intent que vaig fer no va sortir bé perquè no tenia connexió i no ho notava, però en realitat és que són les coses que, que passen. A veure, això ho arreglar. si no té connexió ha de funcionar, hombre. Si no, la connexió no funciona res en aquest món, ni tableta ni... Bueno, ni perquè tu no vols. Eh? <laughs> doncs, i per què? Per què vos heu decidit a, a fer aquest vot? Uh, això va, va començar bàsicament uh, va, va començar perquè jo em programar i estic involucrat amb OpenStreetMap i un company d'Albert em va comentar uh, podria tu que saps programar Has vist aquesta àpica que tret a la, a la gent de Telegram per, per fer bots? Vaig, vaig mirar-la per sobre, vaig dir altres. Botfather, que és Ha <ríe> de paraules en... amb els Godfather <ríe> de en, en aquell compte... moment era molt mm. l'inicial i van començar a fer simplement que poguessis cercar, igual com cerques a la pàgina web de Pena doncs directament des de, des de dins del bot i, i mica en mica doncs el cos <ríe> ha anat creixent S'ha fent gros Sí, sí, sí. Doncs saps que podeu participar en el darrer concurs de Vots de Telegram? Sí. sí, sí. De, de fet, el que estem intentant de millorar el, el sistema aquest inline i les comandes i, i que funcioni més ràpid i permeti més prestacions. Uh -huh. I, I realment eh, és molt... el concurs aquest és molt interessant ja no tan sols per, per competir amb altra gent i, i veure... Com, com pots millorar sinó perquè també té una, una quantia econòmica que és bastant interessant que per destinar i llavors més, a més a més oferir més serveis en un, en un bot mm -hmm. és molt interessant perquè comença a partir dels 25 euros si sí, és eh, dòlars, per mi, no? Dòlars, van. Bé, sí, 25.000 coses, mm, <laughs> bitcoins. <Do -b> <ríe> uh, per mi és en format de beca, és a dir, no és d'obbes sí. directament, però, déu-n'hi-do, és, és un milió li posen allà. Guanya un milió, però comencen per, comencen per beques de 25.000. Uh, Telegram aposta fort per, pel desenvolupament i sap que és molt important. Hi altres prestacions, és a dir, que això mos diverteix molt, eh? mos agrada més el vot de l'OpenStreetMap que el de puntuar GIFs, ja t'ho dic ara. <laughs> eh, vos heu trobat amb moltes dificultats per, per arribar a l'estat que té ara? La veritat és que al principi era més complicat perquè, bueno, ens va, nosaltres, en el nostre cas, ens vam tindre que implementar la, la, la manera en què el programa parla amb, amb Telegram, però avui en dia hi ha llibreries i mòduls mm -hmm que amb 20 línies ho tens fet. Amb 20 línies tens un vot que comença a respondre a coses. Sí, o okay. que? Sí. sí. El, de fet, estava mirant aquí l'exemple i són 20 línies i respon hola a un parell de comandes. Uh -huh. Vull dir, amb això i una mica d'imaginació ja pots començar a crear coses. De fet, els bots tenen una intel·ligència artificial mínima, però podeu fer moltes de coses. Reconeixen bastant, bastantes paraules. Vull dir, el desenvolupament se, se va millorant molt ràpid. Sí, de, de fet, he vist alguna, alguns casos que són impressionants. De, de coses que No t'esperes que, que facin el que, el que estàs veient. Compte, compte. De res que recordis. Uh, un bot per jugar els Tetris dins el <ríe> CLB. Com, com pot ser que jo no el conegui? <ríe> I, I en temes de... de hi ha més, d'imatges i així, de reconeixement d'objectes i coses així. Uh -huh. Tu l'envies una imatge i ell et diu quin, quin objecte és. Ah, fantàstic. l'he vist. Això, el Watson, és una de les, de les prestacions bàsiques que... El Watson és, és la intel·ligència artificial d'IBM. Que és, és que va amb en Sherlock. Sí, sí, estan allà, tenen un rollo raro, en Sherlock i en Watson. Mm, ara te mira. A són amics de coca. Sí, <ríe> com petxocolls sí, de, de pis. Bueno, més aviat aquests eren de dopiacis. De, de tot. <ríe> la, ara no m'hi ficarem... A els seguidors de Sherlock són xerloquitas xerloques xerlíders líder. <ríe> dame una e sí. escoltarà <ríe> aquest oh, no. programa i suposo que sereu gent bastant més <ríe> amb millor humor que els estarguaritas uh -huh. com se diuen els estarguareros uh... <ríe> Guarre... estarguarros uh... estarguarros uh... sí, sí. hòstia començava sí, sí. a prendre molt de... no, <ríe> molt falta en el Tr tr -treros. Tr -treros. <ríeix> ja està, ja m'ha els tres grups de fans uh, més grans. No, no, no, els no, senyors en ells que són anàlisi. Eh, no. <ríeix> eh, Mamà, jo sé que me varen demanar qui és aquest senyor i que li enviés besos, però esperaré <ríeix> <ríeix> que acabi el programa. Mem, com m'es comporta per seguir aquesta línia? Uh, Capità Gonella, pot potser sou una passa de ser el meu pedastre. Uh, eh... <laughs> um, Sherlock Watson Watson, uh, una de les primeres de, de les prestacions bàsiques que té és tu li pots enviar una foto de fet hi ha un API a, a la seva pàgina web cercau IBM Watson uh, a internet i trobareu <laughs> qualque cosa um, però el que podeu fer és enviar una, una foto, de fet el teu parell ja que, que se poden fer servir de forma bàsica i jo, com som un poc sospicats, dic, ah, ja les aquí estan l'estella, sabudes. I vaig agafar un parell de, de fotografies. Vaig fer una prova amb dues fotografies. Una que era terrible, i era una mà a un desert, amb uns colorins així, i va poder una ja està, ara va dir, esto es un que garro i li vaig enviar un altre que era uh, primer plano el d'un tigre un, un felí d'aquests uh, però amb bons colors, molt plans sense formes ni res i de, de tots els resultats eren això felí, tigre, possibilitats molt altes i aquí vaig quedar sorprès i dius, mm, interessant així que que hi hagi un, un vot un inline vot és a dir, un, un vot que tu puguis escriure el puguis cridar una conversa qualsevol que te pugui reconèixer una fotografia no sé si és molt útil és millor demanar-li amb qui tens la conversa xato, què és això? Um, però déu-n'hi-do perquè és una primera passa dir, el Watson, tant els Watson com els Mycroft com Nassiri crec que ja vol ser intel·ligència artificial estan molt avançades de fet, Nassiri, la, la darrera versió de, de Súnyx, aquest defectuós, ja té, ja té accés a l'ordinador. Se va crear un follon. Però, perdona, Xavi, no sé si t'he matat la conversa. No. Uh, M'has estès xerrant d'això que, que hi uh, ha vols així, que són molt, molt crideners i molt espectaculars. Te'n recordes d'una altra que pugui dir, ah, aquesta és també meravellosa? la veritat és que el primer que vaig veure mm -hmm. fins i tot abans de que hi hagués vots en si era un vot que et permetia que era curiós perquè feien vots abans de que es poguessin fer vots i era un que feia hi ha un programa que, de càlcul matemàtic que es diu Octave uh -huh. que és, és lliure i algú va fer una compte de Telegram que tu li enviaves un programa amb, amb aquest Octave i ell es retornava el resultat boníssim i el, el curiós és que com que hi havia l'api com que Telegram té una API oberta mm -hmm. tu li podies, ell va programar com si fos un, un client de Telegram però el que feia era respondre amb aquests programes fabulós, una de les peticions que vaig fer a If This Then That que és un servei de si sí, tal de, de condicions i resultats que suposadament tu pots connectar a moltes cosetes però no tenen el Telegram i però tu pots enviar justament això, peticions de escolta, faciu això i em, em, hem passat d'això com de sa dir ja vos ho dic, ja vos ho dic estic molt trist, així que m'he puntat i tot, alà fuera però si voleu connectar el vostre Twitter amb el vostre Facebook podeu fer servir ifthisandthat.com o, o Twitter directament ja està um, doncs sí, hi ha molta gent fent coses molt interessants i de, i de, de Map. Què ens pot dir? Què és lo rompador, trencador... No sé quin altre castellanisme fer servir per, per trencador. Xa-xipilongui. Accepta'm <ríe> xa-xipilongui com, com a trencador. Avui, avui un company justament comentava, ens comentava que... Ara et dic, Sí, no, no passa a per... fer servir el vot. Pergúnta-li el vot. <ríe> A, a bot, a bot. Els propers dies, com que hi va haver -hi el... Eh, com que hi va haver -hi el terratrèmol a, a l'Equador, mm -hmm. es, es van obrir una, una sèrie de fotografies mm -hmm. aèries, i... Per... llavors la, la gent a aquesta sèrie de fotografies aèries eh, permetien, permetien mapejar les dades del... De, de, de, la, de la catàstrofe del terratrèmol uh -huh. doncs hi ha un equip hi ha un equip humanitari Opentree Map i aquest noi de Barcelona estaven organitzant unes jornadades amb aquestes dades digitalitzar-les, a uns quants en un lloc i digitalitzaven les, les dades de, del mapa uh -huh. I així dels equips que treballaven allà eh, en lloc eh, podien fer servir aquests mapes uh -huh. de una de les coses que sorprèn més de, de l'OpenStreetMap és que el grup de treball és, sempre està al tanto, estan allà, pim, i reaccionen molt ràpid, i fan una feinada, i reaccionen... Vull dir, una feinada i, a més a més, feina útil. En, en general, eh, la comunitat és bastant activa, però l'equip humanitari eh, en especial, perquè a la que hi ha alguna cosa... Eh, actuen i a més a més col·laborant amb altra gent, amb altres entitats com Metis Sense Fronteres o, o altres equips humanitaris la veritat mm -hmm. és que és, que és idea bàsica, la idea bàsica, no? Fer xarxa sí, sí doncs, doncs, per l'altre costat et recordes que el de Repic que vàrem xerrar vàrem xerrar de, de les aplicacions com Waze i no me record quina era l'altra que havia sortit a les notícies perquè ja podíem la gent que la tenia instal·lada en el seu dispositiu podria enviar um, notificació... Maps, amb mi, amb doncs t'has enterat que hi ha un grup de, de senyors i senyores pel, pel costat obscur que el que fan és, quan no volen, no volen que passi l'hora punta pel seu carrer, avisen de que hi ha un accident fals o d'un tall de, de carreteres i desvien el trànsit per altres carrers. Això en aquest cas suposo que és Waze, eh, amb, amb OpenStreamMap no, no l'he vist aquest cas, no, no, però Waze si ho feia Waze és, U U U U és la, la que va comprar, és un projecte obert, no sé si és lliure, almenys és, és obert i el va comprar a Google per, per tindre aquestes dades de, de trànsit perquè la gent reportava accidents. No, no sabia que, que s'estigués fent, suposo que és. Sí, bé, saps que, que totes aquestes notícies són coses puntuals, vull dir, sempre quan se n'adonen d'aquest error, suposo que ja estarà arreglat, No estic segur perquè no ho he comprovat, simplement és una anècdota de, de dir mira que una eina tan, tan útil i tan, tan ràpida i tan fàcil de fer, doncs sempre, sempre, sempre hi ha qualcú que ho fa servir per al lado oscuro. Deixat-lo <laughs> ja... Uh, però bé en, en el digues, digues. cas de d'OpenStreetMap el, el que comentaves ens vam, el que sí que vam veure és que hi havia hagut algú que havia entrat pisos que volia llogar uh -huh. no, no, no, no, no és una mala idea però ho va, ho va fer -ho, eh, no amb les etiquetes que, que pertocaven I, i van aparèixer una sèrie de, de em sembla que va marcar-ho com a refugis de muntanya Ponyetres. i a no sé quina ciutat va ser que van aparèixer una sèrie de refugis i el que, el que, en el seu cas el que van fer eh, la gent va ser contactar amb la persona i dir-li perdona que, que això que estàs, estàs entrant no, no creiem un que sigui el lloc més idoni i dos que no és correcte Clar, doncs. més o hi ha aplicacions ja que són <ríe> estan fetes pel cas doncs Uh, m'he fuit a exponir ah sí, sap. <ríe> sap és una cosa que no té a veure gaire només per aquell punt tangencial que es, sa, la novedat és ocupar cases i llogar-les com, com a pisos <ríe> per, per, per setmanes o per dies <ríe> espero que no sigui l'openstreetmap.me perquè ja seria com el colmo uh, això és el colmo doncs Uh, saps que ara um, hi ha una novetat que és l'UNAF uh, se li acaba això jo del MapQuest el MapQuest canvia de model de, de negoci uh -huh. Uh -huh. Sí, si no teniu un Ubuntu de baix no entendreu res, no, no passa res mamà, ja t'ho explicaré quan arribe a casa que és aquella aplicació tan xula que tenc que diria que... aquesta doncs uh, es basa pels, pels mapes que uh, com, com se diu un un, un quadrat un un, un, tall? un tall, una secció un tile sí un un, una sí. un, un, un, un tile un, una una una, es... una, una rajada, ah. ah. les les dels mapes doncs, ja deixen de ser lliures i, i allà hi ha com un petit espant que es ah aquesta aplicació que és, que és oberta i ara no tenim les ratxoles. Doncs faré que en Costales cerri en perquè aquí hi ha d'haver una connexió per, justament per això, perquè els ideals i el projecte són semblants. Llavors, vos uniré amb vos Google sí. Plus, vos Twitter, i... en, en el Google Plus o el Twitter. En aquest cas, mm -hmm. allí, com que són estàndards el, els serveis aquests de les l'únic que haurà de fer és passar a un altre, doncs, inclús Potser fer servir el, el propi OpenStreetMap i podrà servir-ne en un altre inclús. La sort que té OpenStreetMap Map és que podria baixar les dades i generar-les les seves pròpies eh, amb l'estil que hi creés. Baixarles per un cotxe. Baixar-les, per exemple, seria una, una opció molt, molt bona perquè et donaria accés a, a l'Oline, tenir seves indicacions sense connexió a Internet però el que passa amb la llicència de desenvolupar les OpenStreetMap és que si no ets usuari eh, d'OpenStreetMap se considera abús perquè els servidors d'OpenStreetMap no són tan grossos i suposadament és a dir, la idea dels, dels servidors és, és una altra és tenir accés en els mapes però no per una aplicació està pensat perquè les aplicacions de pagament no facin l'abús però per això de, que vos heu de posar d'acord perquè aquests dos projectes han de tirar endavant jo crec, perquè són molt interessants des del meu punt de vista <ríe> així que teniu allà un altre, un altre front per obrir que serà crec que molt interessant Xavier, fes-nos ah, frase o concepte final d'entrevista de, uh, bàsicament que a mi personalment m'agraden els serveis on, on a més a més de, de poder-los fer servir i puc interactuar a nivells Potser més baixos, però ens permeten aquesta, aquesta sèrie de, de personalitzacions que, que són molt interessants. Moltes gràcies, Xavier. Uh, sempre és agradable tenir-te per telèfon. Un dia t'adorem, t'apagarem el bitllet i vendràs aquí, quedaràs a dormir a es l'estudi o oh, a casa nostra, te presentarem a mare, ja que sempre d'ella. Moltes gràcies i seguim en contacte. Moltes gràcies. Ara és un bon moment, com qualsevol altra d'escoltar una cançó. I això es diu... això que has sentit, no. Això que sentireu és uh, de East... I ho posaré de la descripció, perquè cada pit trob noms més estranys de cançons. De East Nellise... Ersatz, Ersatz. De, de, de què gru? Ersatz, Ersatz. Ersatz. Ersatz que és una cançó publicada en llicència i d'atribució sense ús comercial i que s'ha de compartir amb la mateixa llicència és molt, molt elegant pop by long what else? cosa que mola Let's uh go. -huh. Fantastic style. I'm model. Senyores i senyors, això que heu escoltat és en quasi en directe i és el remix fet per la nostra Sonia del nostre separador. Semblació rumbera de romba. És major canxatge. Només us de recordar que dijous 30, que és fin de mes fill de fiesta wea, des pelote, serem aquí a l'estudi entre les de 9.50 GTM 2 i les 21.05 GTM més 2 també, perquè tot queda amb el mateix gmt -MNMT. doncs que sembla que no, però serem aquí, veniu ja... llogarem cadiretes no, no, vos, vos deixarem saure de gratis pujau, picau a la porta i la paraula clau que és xupri, xupri i vos donaran a l'estudi a mirar com feim aquí aquestes coses que feim doncs però, però avui avui avui que és dilluns i serà dijous per, per, per veure, digueu, jo he vengut, he vengut i no, m'ha dit senyora que no és senyora, jo he vist que tenia unes provinesis però bueno i jo sí. t'he dit, dit hola analista politico. Ai, sí? Per he, què? he vengut perquè, perquè clar, així, perquè jo vull xerrar dels pactos que se formaran uh -huh. i jo vull donar la meva opinió fundada, no? Que és que... Sabeu pactaran, que serà un que diuen tortugues pacto, ninja. Serà un pacto de guapos. Sí, sí. no jo, és no, dir, és un pacto de gent, de, de, de, de gent que té bon gust, pactarà i s'ajuntarà. És dir, Pedro Sánchez, que, bueno, és un senyor... El, guapo el chupable sí, sí bueno chupable. això ja inocente de vegades però bueno el senyor el senyor Rivera que té un porte baronil una, un un un un un ideal uh, Nietzsche de, de, de l'hombre superhombre eh aquest és com el greixós bueno en Rivera mm, sí però té omega 3, 3. Té, té omega 3 i una grasa que se i bé i és saludable. bona i és saludable i llavors, és clar en Mariano, que la part d'Elegante té una mirada traviesa no que, que m'atraviesa el coraçó. <ríe> Vull dir, i, i clar, no? jo crec que ha de ser I un pacte de bon gust. I, i bueno, i de fet, eh, volia xerrar ja eh, passant de l'anàlisi un poc perquè ja he vingut aquí xerrar una altra cosa però ho no sé com a les anàlisis, de que anàlisi que per les següentes eleccions jo eh, fundaré el partit de buen gusto, eh? que serà un partido Com? totalment... Sí, un partido de buen gusto, un partido totalment transversal, eh? que, ah, que farà ah. polítiques no d'esquerres ni d'esquerres, sinó polítiques basades en l'estètica eh? mm -hmm. i el bon per, per exemple, per exemple... Uh, ff, hi ha un, una manifestació mm -hmm. que hi que, uh, tu la veus que tens cabells raros i regades que s'obren i tal <ríe> uh, A la costa teu uh, perquè, No, no, però no Per dretes o querros Sinó perquè tu la veus Fa una mica de mal en juís no? Jo que sé, què més uh, Sí uh, Un puesto, tu veus que ha gent així molt multicultural Que ha degradats uh, De gent, de colors Això, això, això degradats més sap molt de reu molt fe i, no, i posar ja més oscuritos, eh? Bueno, es, hi haurà oscuritos de veres i uva. Es, això va a diferents per clar, ordenats i per colors eh? que fa que se'l bé, no? Això des d'esordres. No el bit se'l part ser. de molt bé. I, i, I xerrant de degradados, eh? Si tu eh, vols un cartell d'un partit polític que té un degradado, que això és desagradado, eh? Això il·legalitzat, no? Mm -hmm. I bueno, jo diria... que, que, que això és el millor que del món. I segons i... aquesta teoria, sí. per exemple, el tronyó que s'afesina afexina, esbocat, ah... no? Per gusto, per gusto, per mal gusto. Ah, ah, ah vas... Ah, ah, so, Sobre gustosa, no hay nada escrito, eh? I, i bueno, eh? I ara que em fics, tu, a veure, Tu guapo... Guapo, guapo... A I me sobren arracades per totes. Bueno, no, no, no, ja està. I això s'ha acabat. No tenim... El... Normalment no tenim no, censura no, no, però no. tal i el micro no. perquè ja... Ai. Bé, mamà, uh, saps que els senyors aquí. No li donaré els teus besos, ja te'l dic. Un beso, eh, senyora. No se acerque No, se acerque no me toque. Perdona. Senyor, no me toque. Te, no tengo micro. No, no... Te... Bé. ¿Dónde está mi cámara? ¿Qué cámara miro? Eh, què càmera? Uno? Càmera dos? Depèn de sui... <ríe> Quina és el sui de mi? A veure, Xavier Atraviesa en Rajoy me diu càmera dos i medio. Uh -huh. No, d'uno. No, bueno. dos, no. no. Àngel, Quieto! Això, <ríe> salva'm, <ríe> Salva'm, Ángel, <ríe> perquè això... Ja no, no anem, no anem. Mamà, en arribar a nostra to explicaré. Jo sí que també besos, besitos, besitos. Doncs, Àngel, per què vens avui? Jo, jo no ho ho sé, jo passava per aquí sentit <ríe> Renou... I ja, ja, ja, dit, ja. ja se sentia en capità cridant, ja. venia cridant pel carrer del partit aquest del Bon Gust, i, i quan s'ho saca venia menjant quicos i seguint estosseguint, un desastre. I llavors ens he dit, aquí deuen fer alguna cosa. Bàsicament, eh, ja dic, a part de què passava per aquí, doncs dic, bueno, doncs ja que és el penúltim programa, que no sé si podré estar a l'últim, doncs deixa'm... Com que no? T'han Bé, dependrà, dependrà de si vaig amb un acte que fan d'una cosa que diuen d'uns bancs que donen dobbes que has d'anar a Barcelona o Com? a Madrid Com? No, a és això? Sí. No donen, deixen Ahhhh ah. Però no els deixen bé, es podrien deixar bé malament, en aquest cas el deixen bé Però Per què cal que fan aquests bancs, men? Jo, no, per això venia tot el tema que jo últimament li estic donant voltes a tot el tema del finançament empresarial. Mike, Escolta. Terence, ah, el... ah, Terence <laughs> finance, finance, corporate finance. <laughs> eh, I llavors dic, ostres, dic, hi ha molta gent que està cercant pasta per aïe, però hi ha molta gent que en fons no la necessita. Mm. Bàsicament, no aquesta és no... la que li donen. No, perquè vull dir, tu Corre pots aconseguir... Que vols, que pa, pa, o... Exacte, hi ha molts emprenedors socials d'aquests que munten partit polític, el primer que fan és anar al banc i demanar un préstec. I no i moltes mm. vegades no cal, perquè pots tenir, pots tenir gent que, que, treballi, que treballi per tu de manera gratuïta, sobretot si montes un partit. L'altre dia hi havia un no, canvi, partit... de visualització, de... no? Sí, sí, sí. És que l'altre dia vaig estar, mentre prenia un gin tònic a la posta de sol, davant meu es va muntar, <laughs> i no, això és totalment cert, divendres passats es va muntar un, un xiringuito d'un d'un partit polític que de les Tortues Ninja que diuen un d'aquests colors que era el Donatelo I, i veia l'esforç que posava la gent que hi havia allà aixecant una carpa una persona ja tirant perjudicada ja eh, prejubilat o jubilat del tot un altre tio jo pel seu costat que no sabia com funcionaven les carpes aquestes que s'automunten tota gent inflant globus perquè bàsicament és un estant que donaven globus als nins que dius mm. gana't el corazón del hijo y tendrás el voto del padre no? una cosa d'aquestes no sí, sí. sí, sí, sí. I, i estaven allà i vaig dir ostres, dic, un partit polític dic, és que, en el fons és com una empresa no? el partit del bon gust no li caldria anar a demanar d'on ves al banc sempre i quan tinguis tota aquesta gent i llavors jo he sortit amb una, una d'aquest partit que que, que, que que ara volen governar Espanya des de Barcelona, que és una cosa que ho diuen a Catalunya, però no ho diuen a fora de Catalunya. Mm. Mm, ¿Quién debe ser? ¿Quién debe ser? Ro, naja parece el plátano, eh? El primo de Rivera, era alguna cosa així. Oh, el cunyal. El cunyal, el cunyal de, de Rivera. De Rivera, cunyal de de Rivera. I, i, I li vaig enviar el missatge dient, ostres... Dic, està molt bé, dic, perquè quanta gent teniu d'aquests? Diu, milers. Evidentment, em contesta dient, no, no milers. Cientocés. Milers. Cientocés de miles. I, I dius, ostres, i és gent que col·labora desinteressadament, sí, perquè es creu, es creu, no? Estan totalment imbuits amb això. Llavors dic, ostres. Dic, això fent analogia, no? El món dels emprenedors, dic, hi ha molta gent que està cercant capital o que està cercant finançament mm -hmm. que podria treure coses de manera gratuïta no, no tant ja en el món open, open hardware, open source, open maps i tot això, que hi han comunitats al darrere que et desenvolupen això, sinó si tu estàs cerc cercant pasta per fer un programa, estàs cercant pasta per fer no sé què, el que no cerques és la pasta, el que, que t'importa és l'objectiu, al mitjà és igual. No? Llavors, no ho sé, em va venir aquesta reflexió de dir, a veure si no seran els partits polítics més emprenedors que els emprenedors, no? que estan traient aquest tipus de recursos de manera eh, altruista d'un entorn que, que els hi proporciona de manera desinteressada i a més ultramotivada perquè els veies allà inflant globus amb una mena com de manxa amb dos, amb dos cilindres una cosa absolutament eh, bestial no? t'inflaven un globo amb 3 segons plas, plas, plas, plas i veies que hi havia alguns que ja tenien la musculatura feta <ríe> tipo Rafa Nadal d'inflar globos no és la primera vegada que ho fan i els nins fent cua com bojos allà per dir papà o oh, mamà, quiero un globo no? i dius, ostres bestial, els globus aquest segurament els hi havia aconseguit algú també d'alguna manera Estic, ostres, per què no apliquem tot això al món de l'emprenedoria eh, busquem eh, aquest, aquests exèrcits de, de col·laboradors gratuïts al nostre voltant eh, i per què no fem servir terminologies, és que és, és crowd eh, lo que sigui, és open tal no, no, home, no, no, no, no, no al tanto, no al perquè, open, que no, perquè jugant en això Igual faréu comunisme, eh? No, eh? I jo ho aviso ara, aquí, que ho senti tothom, eh? Bé, feis, no? Jo ja ho he dit. Sí, sí. El de comunisme, de el de comunisme de és molt craut, és molt, és molt segle XXI, al fons. Bueno, jo... jo Me sap molt de greu. El bon ja Què te digui? Lo que has de fer, si vas a missa, que se llevi tolos. Doncs. No, però, capità... Aquest cap de setmana he estat amb una cosa que era open i que, i que era de bon gust. L'open... Eh, no, l'open de, de tenis de Mallorca. Ah. Era molt bon gust. I és, és un tema d'emprenedoria, també. Ara, ara, mira, ha, he fet, connectat aquí dos temes, no? que és un acudit, és connectar dues coses que no tenen cap connexió. Pues això. Eh, hi ha una sèrie de gent que han dit, els llocs on es juga a tennis sobre gespa eh, normalment hi plou i com que fa un poc de mandra jugar-hi. Llavors, per què no anem a jugar a tenis sobre gespa en un lloc que no plogui? Llavors tu diràs, ah, perquè potser s'ha adonat que la pluja va bé perquè creixi la gespa. I potser a Mallorca, diguem que no hi ha tanta pluja, no n'hi ha tan bé. Doncs pues bueno, I hi ha algú... hagut... Eh? Eh... o oh, jo que sé, podrà un camp de gol però eh? també podrà un camp de gol que no plau no, doncs ho, han, ho han fet molt guapos de muntat... molt bon gust <ríe> bueno, la veritat és que el consum de territori en aquest cas és, és relativament escàs perquè una pista de tennis és petita però la veritat és que han muntat eh, i s'han posicionat amb això dient, és una pista de tenis sobre gespa on es pot jugar 200ar eh, 200, no, 320 dies l'any em sembla que van dir algú així que dius ah, està hi ha algun aprenedor, i llavors han muntat a l'Open aquest, que hi va guanyar una tal Caroline Garcia, francesa, dels Garcia de Toulouse, segurament. I realment, a mi em va sorprendre, perquè pensava, jo soc bastant anti-camps de gespa i tot això, perquè hi ha consum d'aigua, però bueno, va moure una sèrie de gent bastant interessant. Ha guanyat una senyora que és de Toulouse. No, no. És a dir... Toulouse or, to dir... to or not Toulouse bueno, ja està, ja està podeu seguir ja no, no sé, no sé d'on és, eh? és All fran... allà, sé que és francesa allà, allà. No, no, no, no, ja està, ja està. <coughs> però es diu García han perdut rumb mm, Garcia, el rumb d'aquest programa García Albiol eh, també també està uh, tocant a França sí. i mos queden 30 segons <laughs> Àngel, concepte. Mm -hmm. el concepte el concepte seria això no cerquis com a objectiu allò que pots que només és un mitjà. M'ha quedat de conya. Rodó, boníssim. Capità, un concepte? Uh, la culpa de los pares que los com como putas. <ríe> Enxalarem d'això un vals. altre moment. <ríe> Escoltarem, per anar-nos ni i ne li lai, una cançó, oh, que és meva, es diu... Um, no me'n com es diu a dins d'un cub RMX09 és, és, és meva és, que li hem de dir? és una cançó publicada en llicència d'atribució sense comercial que no han met oh, derivades no. és molt Oh. oh, oh, oh yeah. cosa que mola Tantar per fer els planos de l'estructura l'uïda un cub un cub? com és que no ens ho has diu? L'amor de teu, Ward, tu sabies què era, això. No. Ward, no ens enganyis. Al principi no ho sabia. I li ha de